הקבלן שנעלם. מנקודת מבטו של חוקר הפשעים וורצסון ידידי הפכה לונדון בשנים האחרונות לעיר משעממת עד כדי בחילה. ספק <laughs> אם הרבה אזרחים שומרי חוק יסכימו לדעתך, הולם סי דידי. אתה צודק, כרגיל, החברה יוצאת נשכרת מן השפל בעולם הפשעים, אבל אני, ווטסון, אינני יכול שלא להיזכר בימים יפים עברו כשנקראתי לעסוק במזימות בינלאומיות וללכוד כנופיות מסוכנות ברשתי. ומה יש לנו היום? תרמיות עלובות, גנבות כיס מגוחכות. שמעתם עוד סוף? לזה אני קורא חוצפה. פיתחו! בשם שמיים, פיתחו! רטטסן יצא לערוך קניות. סבלנות מיד אפתח. מה הרעש? אלף סליחות, מר הולמס, אין זה מדרכי להשתולל בחוצות, אבל אני על סף התמוטטות העצבים. עליך להבין. אני הוא מקפלן האומלל. אפשר להציע לך סיגריה, מר מקפרלן, ואולי היית מעדיף שידידי דוקטור ווטסון ירשום לך גלולת הרגעה. מזג האוויר החם משפיע על העצבים. נרגעת? אני חושב שכן. אם כך, אני מציע שתתיישב בקורסה הזאת ותספר לנו לאט ובנחת מי אתה ומה הביא אותך אלינו. הכרזת על שמך בדרמטיות רבה, עליי להודות שפרט לעובדה שאתה רווק, פרקליט וסובל מקצרת, אינני יודע עליך ולא כלום. אני כל מה שאמרת, אך אני גם האיש האומלל ביותר בכל לונדון. עתה תקוותי האחרונה, מר הורמס, אם יבואו לעצור אותי, התצווה עליהם להניח לי עד שאגמור את סיפורי? לעצור אותך אצלי? שמע, זה מש... <coughs> מזעזע ביותר. ובשל איזו עבירה צפוי לך מעצר? מאשימים אותי ברצח הקבלן ג'ונס אולדקר. מנורווד תחתית. מה אתה אומר? ורק לפני רגע התלוננתי באוזני ידידי וואטסמר שהפרשיות הסנסציוניות חלפו מן העולם. לו קראת את הדיילי טלגרף הבוקר, היית יודע מה מביא אותי אליך. הנה הכותרת. פרשה מסתורית בנורווד. העלמו של קבלן נודע. רצח והצתה בזדון. המשטרה עוקבת אחרי הפושע. והקיבות, מר הולמס, מובילות ישר אליי. ווטסון, מאחר שאורחנו הנרגש שאיננו מסוגל להשמיע באוזנינו את דבר הדיילי טלגרף, אולי תואיל לקרוא עתה את הכתוב. נוווד, נוווד. מצאתי. כן. בליל אמש, סמוך לחצות, פרצת לקה בחצרו של מר ג'ונס אולדקה, קבלן ותיק המתגורר מזה שנים בנוווד. אם כי כבאי האש הוזעקו למקום מיד, נשרף כל מלאי העצים בחצר. רק אז הבחינו הכבאים בעובדה שמר אורדקר נעלם. רק השפת בחדר השינה הייתה פתוחה, כמו נגלו סימני מאבק ונמצא מקל עם סימני דם על הידית. העקבות מוכיחות שגוף כבד טולטל מחדר השינה שבקומת הקרקע אל עבר המדורה בחצר. המשטרה סבורה שהמקל הוא רכושו של אורח שמר אולדקר קיבל בביתו בשעה מאוחרת בלילה. פרקליט לונדוני צעיר בשם ג'ון הקטור מקפרלן. הרי לך, שחור על גבי לבן. לפרשה כמה אספקטים מרתקים. הרשה לי לשאול אותך, מר מקפרלן, אם שמך מופיע בעיתוני הבוקר, איך זה שאותך מעלה חופשי? אני מתגורר בבלק הית. בבית אמי. בליל אמש התעקפתי עד לשעה מאוחרת אצל מר אולדקר, משום כך לנתי במלון בנורגוד. אהה. בשובי האירה, בשעה מוקדמת הבוקר, קניתי עיתון, והבנתי מה רבה הסכנה הנשקפת לי. ידעתי שיעצרו אותי ברגע שאכנס למשרדי. משום כך ירדתי בגשר לונדון, ובאתי ישר אליך. שני ברנשים עקבו אחריי. אהה, ווטסון, התואיל בטובך. בוקר מבורך, דוקטור ווטסון. מר הורמס נמצא? כמובן, ידידי המפקח לסטרייד מסקוטלנד יארד. <אז>, נמצא מפקח, יש אצלו אורח. אני יודע, דוקטור. הרי למען אורח זה באתי בשעה מוקדמת כל כך. מר הורמס. אל דאגה, בחורי. מר ג'ון הקטור מקפלליין. <אז>, אני הוא... אני עוצר אותך בעוון רצח בכוונה תחילה של ג'ונס אולדקר מנורווד תחתית. רגע אחד, לסטרייד. לך אין זה משנה אם תעצור את הבחור עכשיו או בעוד חצי שעה, ודווקא ברגע זה עמד עורכי לתאר באוזני כל מה שהתרחש בליל אמש בנורווד. סיפורו עשוי לעזור לנו בהבהרת כל... מה שקרה בנורווד ברור כשמש בצהריים. אין צורך בהבהרות נוספות. עם זאת, ברשותך, אדיבה מפקח, הייתי מעוניין לשמוע את סיפורו. קשה לי להשיב את פניך ריקה, מר הולמס. עזרת לסקוטלנד ירד לא פעם, מן הדין שנחזיר לך טובה. אך אני מתכונן להישאר במחיצת העצור, ועלי להזהירו שכל מה שיגלה לך עשוי לשמש עדות נגדו. חצי שעה. ואף לא רגע אחד נוסף. בבקשה, מר מקפלין. עד אתמול לא פגשתי את מר הולדקר פנים אל פנים, אם כי את שמו שמעתי לא פעם מפיימי. הם הכירו לפני שנולדתי, אך דרכיהם נפרדו. אין בפי מילים לתאר את הבטעתי כשאולדקר נכנס אתמול בצהריים למשרדי, בלי אזהרה מוקדמת, העביר לידי לי כמה רשימות, והודיע שבחר בי לערוך את צוואתו. כשניגשתי למלאכה, נועדה לי הבטעה נוספת. מתוך רשימותיו התברר שהנני יורשו הבלעדי. <laughs> אני רווק בחורי, וקרובים אין לי. <laughs> את אמך הכרתי בצעירותי, והכל מספרים שאתה בן חייל. <laughs> לפחות תדע שהכסף שלי נמצא בידיים נאמנות. <laughs> דבריו סימכו את ליבי, אם כי האיש עצמו עורר בסלידה. הוא היה ברנש קטן שהזכיר לי עכבראש עם ריסים לבנים, צחקוק מוזר. ערכת לי צוואה למופת, ג'ון בחורי, ולאחר שמזכירך חתם בתור עד, העסק תם ונשלם ונותר לי לברך אותך. בביתי בנורווד אני שומר צרור מסמכים שברצוני להעביר לידך עוד הלילה. זה חייב להיות הלילה? Oh, בהחלט. לא אנום ולא אשקוט עד שאדע שכל רכושי בידך. כמו כן, ברצוני להזמינך לארוחת ערב. הגיעה שעה שנלמד להכיר איש את רעהו מקרוב, אם אינך מתנגד, כמובן. נעבור ברצון, מר אולדקה. אוי, oh, קרא לי ג'ונס. <laughs> ולאמך, אל תאמר מילה על ביקורי אצלך ועל ביקורך אצלי. נערוך לה. הפתעה, מה אתה אומר? <laughs> כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, מר הולמס, לא העליתי בדעתי לסרב לו. שיגרתי מברק לאימי וביקשתי ממנה לא להמתין לי עם ארוחת הערב. פטרוני הזמין אותי אליו לשעה תשע, אך אני טעיתי בדרך והגעתי לביתו רק בתשע וחצי. מי פתח לך? אישה בגיל העמידה, סוכנת הבית שלו. והיא ידעה מי אתה? כן, היא אמרה לי... היכנס, מר מקטיילינג, מר אולדקר מצפה לך. המשך בבקשה. בתום ארוחת ערב, צנועה למדי, הזמין אותי לחדר השינה שלו. שם ראיתי כספת גדולה. מתוך הכספת הוציא כמה צרורות של מסמכים, ועד שגמרנו לעבור על החומר, כבר היה קרוב לחצות. אולי תעזור לי, מר אולדקר? או-הו-הו, שכחת? ג'ונס, קרא לי ג'ונס. סלח לי... ג'ונס, <laughs> אבל אינני יודע לאן נעלם המקל שלי. <laughs> נעלם, נעלם. <laughs> אין השד נורא כל כך. תשוב הביתה בלי מקל. מעתה. <laughs> אני מקווה לראותך אצלי לעתים קרובות. <laughs> אחזיר לך את המקל בביקורך הבא אצלי. <laughs> <laughs> עזבתי אותו ליד הכספת הפתוחה, וההמשך ידוע לכם, רבותיי. ברצונך להציג לאסיר שאלות נוספות, מר הולנס? רק לאחר שהבקר בבלקיס. בכוונתך לומר, בנורווד. הצדק איתך לאסטרייד. בנורווד נעלם הקבלן הולנקר, בבלקיס מתגורר ידידי מקפלן. הבוקר אני לגמרי מבולבל. הייתי רוצה להחליף איתך כמה מילים לפני שיצא לדרכי. אשר לך, מקפלן, השוטרים שלי מחכים לך בחוץ. מר הולנס, אני... לך לשלום, מקפלן, ואל תדאג, לא אשכח אותך. מקרה מסובך. <עזור> מסובך. מימיי לא נתקלתי במקרה פשוט מזה. לבחור נודע שבמות הקבלן יירש את הונו. מה הוא עושה? יוצא בסוד גדול אל בית הזקן, טוען שעליו לשוחח איתו בדחיפות, ממתין עד שבני הבית שוכבים לישון, הורג את הזקן, שורף את הגופה. כתמי התם שמצאנו בחדר השינה של אולדקר וכן על מקלו של מקפרלן חלשים למדי. הרוצח לא הבחין בעקבות ושמח על כך שהאש תאכל את הגופה, חד וחלק. חד מדי וחלק מדי לטעמי. חבל, אסטרייט, שלא ניחמת בנוסף למסירותך ולשקדנותך גם בדמיון. לו אתה היית במקומו של מקפלן הצעיר. אני. האם היית בוחר דווקא בלילה שבו חתם פטרונך על צוואתו כדי לחסלו? האם היית הורג את הזקן בידיעה שסוכנת הבית אשר הכניסה אותך תצביע עליך מחר כעל רוצח? לבסוף, האם היית טורח להעביר אש בחצר כדי לשרוף את הגופה ושוכח את המקל שלך במקום הפשע? <laughs> לא לסטרד, זה לא מתקבל על הדעת. יש לך תיאוריה אחרת, תמיד תשבת עם העובדות? Mm, הייתי יכול להציע לך חצי תריסר תיאוריות שונות. נאמר שאולדקר הזקן מראה למקפלן הצעיר את המסמכים, עובר אורח אלמוני, מציץ בחלון ורואה את השניים, הפרקליט יוצא לדרכו, האלמוני נכנס, נוטל את המקל, שובר לקבלן את הגולגולת וממשיך בדרכו אחרי ששרף את הגופה. למה לאלמוני שלך לשרוף את הגופה? למה למקפלן לשרוף את הגופה? אתה מאמין שעובר האורח שלך ירצח ולא ישדוד? מדוע לא אם יסתבר לו לא אחרי הרצח שהכספת איננה מכילה מזומנים כי הם רק מסמכים? מר הורמס, אתה חופשי לצאת בעקבות עובר האורח שלך. עד שתמצא אותו נמשיך להחזיק במקפלין. העתיד יוכיח יחימים משנינו הצדק, אך אל תשכח, האסיר שלי הוא היחיד שהייתה לו סיבה טובה שלא להוציא לא דבר מבית המת. כי הכל היה שייך לו בלאו הכי. אינני מכחיש שהתיאוריה שלך מתקבלת על הדעת לסטרייד. רק רציתי להראות לך שקיימות גם אפשרויות אחרות. אני מניח שבשעות אחר הצהריים ניפגש בנועוודאך, תחילה, ברצוני לבקר בבלק היף. לחטוף שיחה עם אמו של הרוצח. לשם מה? אינני יודע. אינני יודע. העובדות מצדיקות את גישתך, אך החושים שלי מושכים אותי לכיוון אחר. ואתה מאמין שחבר מושבעים בריטי יעדיף את החושים שלך על העובדות שלי? בהחלט, מר הורמס. ג'ונס אולדקר זכור לי היטב. הוא הציק לי בחייו, ועכשיו הוא מציק לי לאחר מותו. בצעירותו בא אליי לעיתים קרובות. תמיד הזכיר לי קוף זדוני. במשך שנים חיזר אחריי. למזלי, היה לי די שכל להפנות לו את גבי ולהתחתן עם, עם אדם עני, הגון ממנו. לא תאמין, מר הולמס, כבר הייתי מאורסת לו ג'ונס אולדקר. כשסופר לי שהכניס חתול לכלוף של ציפורים. אמרתי לו שאינני רוצה לשוב ולראותו, והוא, הוא שלח לי את זה. צילום של נערה שעיניה נדקרו במחט. זה הצילום שלי. אולדקר החזיר לי אותו ביום כלולותיי בלווית שפע קללות. אך מאסלח לך, כיוון שהוריש את הונו לבנך. זה? זה? זה לא היה מסוגל לשכוח ולשלוח. בני ואני לא היינו מוכנים לקבל פרוטה שחוקה מג'ונס אולדקר, חי או מת. יש אלוהים בשמיים, מר הולמס, הוא העניש את הרשע הזה, וצדקתו של בני תצא לאור. הולמס. גילית עקבות חדשים אצל אמו של האסיר? שום דבר מיוחד. ומה איתך? מה מצאת בביתו של הקבלן? בתוך האפר שבחצר, שם פרצה הדלקה, מצאתי כפתור שרוף ועליו השם היימס. היימס? היימס היה החייט של המנוח. בדקת את עקבות הנעליים בחדר השינה? כולם של אולדקיום בקפר אלין. שום צד שלישי? שום צד שלישי. תרשי לי לחטוף שיחה עם סוכנת הבית. ברצוני, ידידי. הייתי שמח לשתף איתך פעולה. גברת לקסינגטון, תרשי לי להטריח אותך פעם נוספת, ודאי שמעת על השרלוק הולמס המפורסם. גברת לקסינגטון, האם הכנסת את מקפלון לבית בליל אמש בשעה תשע וחצי? לו לא ידעתי מה שאני יודעת עכשיו, הייתי אומרת. מוטב שידי תיווש במקום שתפתח לזה. באיזו שעה שכבת לישון? בעשר וחצי, אדוני. לאחר שהגשתי ארוחת ערב לאדוני המסכן ולרוצחו. ו...לא שמעת דבר? חדורי נמצא בקצה השני של הבית. התעוררתי לשם הצעקות, אש, אש. האדון המסכן. כשיצאתי לחצר, עלה ריח בשרו ערוך באפי. עוזנך האשמות, רוטסון, העליתי חרס בידי. כל העובדות מוכיחות את התיאוריה של אסטרייד, ובכל זאת הוא טועה. כן, הוא טועה. אני חש זאת בעצמותיי. יש נעלם בפרשה, וסוכנת הבית יודעת היכן הוא מסתתר. ראיתי זאת בעיניה. האם לא יצליח מקפרלן הצעיר בעיניו הכחולות ופניו התמימים לשכנע את חבר המושבעים בצדקתו? עיניים כחולות, פנים תמימים, זהו טיעון מסוכן. שכחת את ברד סטיבנס שביקש את עזרתנו בסתיו שמונים ושבע? גם לסטיבנס הצעיר היו פני מלאך, ובכל זאת רצח שלוש נפשות. רק מן הכספת של אולדקר שאפתי מעט עידוד. המסמכים מלמדים שרכושו של אותו עשיר מופלג קטן בהרבה משחשבו. ומן החשבון שלו בבנק למדתי שבחודשים האחרונים העביר סכומים שמנים לידי אחד קורנליוס. מעניין היה לחטוף שיחה עם אותו קורנליוס ולשמוע איזה עסקים ניהל עם קבלן בדימוס. שאלת עליו בבורסה? שאלתי, וורצוניש לא שמע עליו. שוב נכנסנו למבוי סתום. אני חושש שההתמודדות תסתיים בניצחונו של סקוטלנד יארט. מברק עבור מר שרלוק הולמס? מברק? תני לי את המברק, גברת הצן מה תאמר לזוטווטסון? המברק נשלח מנורווד. נמצאה עדה נוספת. אשמתו של מקפלן הוכחה. מציע שתמשוך את ידך מן העניין. לסטרייד. חדש, מר הולמס, שוחחת עם עובר האורח המסטורי שלך? טרם גיבשתי מסקנות סופיות. ואני גיבשתי אותן. מה לעשות, מר הולמס? הפעם הקדימה אותך סקוטלנדיארד בצעד או שניים. תראו אותו מתמוגג. זהו זה, מר הולמס, איש מאיתנו איננו אוהב להפסיד. אינך מסכים איתי, דוקטור וואטסון? את תהיו לבוא איתי, רבותיי. אחרי שרצח את אולבקר בחדר השינה, יצא מקפרלן ידידנו להול כדי לקחת את כובעו. והביטו איזו מזכרת השאיר לנו. כתם של דם על הקיר הלבן. זה לא כתם רגיל, ווטסון, זוהי תביעת אגודל. בדיוק. ואני מציע שתבדוק את התביעה בזכוכית המגדלת שלך, אמר הולמס. נעשה ונשמע. ידוע לך שאין שתי תביעות אגודל זהות? כן, השמועה גונבה לאוזני. תואיל ברוב תובך להשוות את תביעת האגודל על הקיר עם תביעת אגודלו הימני של מקפלן הצעיר בגוש שעווה זה? התביעה נלקחה הבוקר בתאו שבכלא, לפי הוראה שלי. אפשר לראות גם בלי זכוכית מגדלת שהתביעות זהות. זה סופי. כן, זה סופי. סופי, ועוד איך. הצלחתי לשעשע אותך, מר וולפס. להפך, לסטרייד. לימדת אותי לקח, אסור לדון אדם על פי פניו התמימים. אין ספק שכוח עליון גרם לבחור להטביע את אגודלו בצורה בולטת כל כך על הקיר. מתי גילית את הממצא? סוכנת הבית, גברת לקסינגטון, הפנתה את תשומת ליבו של פקח הלילה שלנו לתביעה. הגברת לקסינגטון? ואיפה מצאה הגברת לקסינגטון את פקח ציוויתי עליו שלא לזוז מחדר השינה כדי שאיש לא ייגע שם בחפצים. ומדוע לא הבחינה המשטרה בתביעת האגודל כבר אתמול? Mm, לא הייתה לסיבה לערוך בדיקה מדוקדקת דווקא בהול. Mm, ואתה משוכנע שהתביעה אכן הייתה כאן גם אתמול? <laughs> חושב שמקפלן ברח בתביעה הלילה מבית הכלא כדי לספק לנו עדות נוספת נגדו? אני יודע מה עשי מר הולמס. תחילה אני אוסף את כל ההוכחות, ואחר כך אני רושם את הדוח שלי. תסלחו לי רבותיי. רגע אחד לסטרייד, היינך סבור שאתה נחפז יתר על המידה. על מה אתה מדבר, מר הולנס? נותר עט חשוב שטרם חקרת אותו. אתה מסוגל להמציא לי את העט עוד היום? חושב שכן, אם תסכים לעזור לי. בחפץ לב. מה עלה לעשות? צווה על השוטרים שלך לאסוף שתי אלומות קש. אמרת קש? בהחלט, קש. תמצא מלאי הגון באסם. את אלומות הקש יש להעלות לפרוזדור בקומה השנייה. וזה הכל? שיעלו גם שני דליים ממים. תקבל את הקש? גם את המים תקבל? בתנאי שתרשה לי אחר כך לשגר את הדוח שלי למטה הראשי. מצוין, רבותיי. תואילו להניח את הקש כאן בפרוזדור, לא, לא ליד הקירות. ווטסון פתח את החלון, זהו, הדלג אפרור, יפה, ועכשיו תבעיר את הקש. אמרת להבעיר? אתה שמעת אותי. כל הפרוזדור מלא עשן, מר הולמס, מה בעצם התלול המטורף הזה? ביקשת ממני להביא לפניך את העט שלי, לא כן. רבותיי, בקשה אחרונה, כשספור עד שלוש, אנו אחריי בקול אש. מוכנים? אחת? שתיים שלוש! אההה! מצוין! עוד הפעם במלוא הריאות! אחת, שתיים שלוש! כעבה לאוזניים! פעם שלישית ואחרונה! אחת, שתיים שלוש! איפה? איפה האש? איפה האש? לסטרייד, הרשה לי להציג לפניך את העט שלי, מר ג'ונס אולדקר. מה? ווטסון, שפוך דלי של מים על הקש, האש מילאה את תפקידה. דלת נפתחת בתוך קיר, ולפני רגע לא הייתה שם דלת. ואתה? אני? אם אמנם אתה הוא אולדקר, איפה הסתתת במשך היומיים האחרונים? לא גרמתי שום נזק. ברור, שום נזק. בגללך כמעט שתלינו על דם חף מפשע. זו הייתה בדיחה, אדוני המפקח. בדיחה ותו לא! איך אולי? יש לך חוש הומור, בקורי. בקוריים הורידו אותו לחדר השינה שלו ושימרו עליו בשבע עיניים. רק בדיחה! מה, מה, מה כבר אסור לצחוק במדינה הזאת? רק בדיחה! מר הולמס, אני חייב לך תודה. פסחת ממני שערורייה שאתה מחתימה את שמי הטוב בסקוטלנד יעד. ועכשיו ילך שמך לפניך. עליך רק להכניס כמה שינויים קלים לדוח שלך, וכל אנגליה תבין שאין זה מן הדברים הקלים להוליך את המפקח לסטרייד שולל. ואתה מה? אינך מעוניין שאזכיר את שמך בדוח? לשמה? בואו נבדוק את החור שבו הסתתר אך בראש. נזרון. קרים, ספרים, פשטידה ובקבוק יין. כשאתה קבלן מקצועי, אתה מסוגל להקים לך מקלט במו ידיך בלי להזדקק לידי ראייה, פרט לסוכנת הבית המסורה. אל תשכח להעמיד גם את הקליפה הזאת למשפט לסטרד. היא שיחקה תפקיד מרכזי במזימה. נעשה ונשמע. עכשיו גלה לי את הסוד. איך מצאת את המחבור? הייתי משוכנע שאולדקר מסתתר בתוך הבית, וכשגיליתי שהפרוזדור בקומה העליונה קצר בשישה רגל מן הפרוזדור בקומת הקרקע, אולי נותר מקום לספק. ידעתי שאצליח להוציא את העכברוש מחורו באמצעות מדורה קטנה. ומי גילה לך שאולדקר לא נרצח? תביעת האגודל על בניגוד אליך, לסטרי, דרכתי כבר אתמול בדיקה יסודית בהול, ואז לא הייתה שם שום תביעת אגודל אדומה. אולדקר שתל אותה על הקיר בדמי הלילה. שתל? כיצד שתל? לזה לא היה קושי. אני מניח שבפגישתם שלשום ביקש ממקפרלן לחתום על חבילה של מסמכים, בהטביעו את אגודלו בגוש של שעה וחמה. אתמול כשאולדקר רבץ במקלטו המסתורי, צץ במוחו רעיון כיצד להדק את החבל מסביב לצווארו של מקפלם. אני מניח שלקסינגטונית הביאה לו את תביעת השעווה מחדרו, והוא הרטיבה בדמו. חד וחלק. אבל נשמע כל האינטריגה המסובכת הזאת. הקבלן הזקן הממתין לך ברגע זה בחדר השינה שלו הוא טיפוס נוקמני. במשך שלושים שנה לא סלח לי אמו של מקפרלן על שסירבה להינשא לו. סירבה להינשא? מנין לך? אהה, האם לא אמרתי לך שכדאי לבקר בבלקית' לפני נורות? בדיקה בחשבון הבנק של הקבלן העלתה שבשנה שעברה הצטברו אצלו הפסדים. בכוונה לרמות את נושה והעביר את עיקר הונו לידי אחד, קורנליוס. קורנליוס. עליו אני שומע בפעם הראשונה. אני מניח שקורנליוס ואולדקר הם איש אחד. לרמות את נושיו, להתנקם בארוסתו משכבר הימים, להחליף את שמו ולהיעלם, הרי לכם תוכנית כלבבו של הנוכל הזקן. ברשותך, לסטרד, הייתי רוצה להציג שאלה או שתיים לאסיר שלך לפני שתעביר אותו ללונדון. אמרתי בדיחה, סתם בדיחה רבותיי, הרי אינכם מעלים בדעתכם שהייתי מרשה שמשהו יאונה לי ידידי הצעיר מקפרלם. תסביר את זה לחבר המושבעים. ולנושך שגם הם בוודאי הופיעו במשפט אציע להתעניין בחשבון הבנק של ידידך הטוב קורנליוס. טרם ניתנה לי להביע לך את תודתי על כל מה שעשית למען עם הר בבוא היום הפרע את החשבון. אני חושש שיום זה יעבור רק בעוד כמה שנים טובות. אגב, אתה מוכן לגלות לי מה הכנסת למדורה בחצר בנוסף לזוג מכנסיים ישן? כלב מת? ואולי כמה שפנים? רד ממני. מסרב לגלות את הסוד? קשה להגיד שאתה בנשיא החדיב, מר אולדקר. אני משער ששחטת כמה שפנים, והם שסיפקו לך את כתמי הדם הדרושים. בבוא היום, ווטסון, כשתחליט למתוח את קוריך בסיפורו המזוויע של הקבלן מנוגוד, אל תשכח את שחיטת השפנים. האזנתם ל"קבלן שנעלם" מאת ארתור קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גראבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני, מקפארלן, שמעון בר, המפקח לסטרייד, אריאל פורמן, הקבלן אולדקר, אלברט כהן, האם אסתר גרינברג, הסוכנת שפרה מילשטיין. עוזרת הפקה, תמר הראל. ביצוע טכני, מועיז גלמי.